Arraun egin zure planetaren alde itxasuen kutsadura aipagai goizuntan. Gurekin dokumentalaren egiletarik bat, Shabina Urkad, egunon? Egunon. Hala, antxeta ihatiko estudiotatik zuzenean goizuntan, beraz, endaiatik. Shabina Urkad, berazzuk zuk Lucy Francini rekin zuzenduduzu dokumental hori. Aipatzen aldaukuzu, abia puntua, nola hasi izin Bai, abia puntua izan zen, ajaun egin zure planetaren alde mugimendua bera dokumentatzea eta segitzea. E, ajaun egin zure planetaren alde em, ujiaren, 2018 ujian sortu zen mugimendu, erritak mugimendu bat izan zen. E, Piskabat, ozean oaren inguruko kezka hori eta aldahikapen hori gizarte osoari zabaltzeko. Garaian, askifite, erabakizen, uh, miahitzen, uh, ginen zera gezazpiga iluha, abuztuaren, bimilata uh, meretziko abuztuan, eta hojen harira, erabakizen mugimenduak hilabetero uh, hilabetero, lehenengo larun batean, elkartzea eta padolaut edo ajaunaldi bat antolatzea, um, agintari ere, mezu hori luzatzeko, uh, beren negoziaketetan, uh, ozeanoaren papera eta babesa kontutan akzizaten. Mm -hmm. Eta zeu jertzon izan du mugimendu horrek? E, mugimendu horrek, e, izan du alde batetik maila lokalean e, oi hartzun polita asiera batan suh komunitatearen mailan, hori e, de, delako bere apiapuntua. Apia polita izan da ilabetez ilabete, e, taldea haunditzen joan dela, e, jamak da, estapenean uh, ugian uh, izan ziren, uh, ugian, uh, ugian polita izan zen, Berrogei bat pertsona edo bildu ziren, hori e, ezpaitut esan, baina alternatibarekin batera sortutako mugimendua baita. E, a, beraz, hori um, um, alternatibara ezen bere jantziako e, tur berezi hori e, bideratzen eta bukatzen, eta horien harira muntatu zen ere mugimendua azor batu ziren beho gehi bat pertsona edo gehi baina gero ondoko bi edo irugaren arraunaldietan, jaunaldietan pf, ogei, ogeita mar pertsona ziren, astapena, oso jende guti eta hilabetez hilabete ikusten dugun nola em, emendatzen den talde hori eta nola zabaltzen den ere talde hori ez bakarrik eh, sov komunitatera baizik eta ozeanoarekin lotura berezi bat duen eh, jende jendeari ere zabaltzen zaio hori maila lokalean eh, Azkena jaunan eh, getarin izan zena, beraz, agustuaren hori eta bi, Uh, Gez azpie uh, gailuja biatu beha entzin, uh, laue hon bat sokolari bildu ziren hor, edo laue hon bat pertsona horoko horrean, ozean horrekin notura berezi bat zutena, eta edabideak ere edabidea initz hor ziren, mm. eta goi hartzun hori uh, Frantziako Nazional Mailan ahondia izan da. Um, Hori alde batetik, ezan bat da ere e, baila lokaletik aratago joan ez, hainbat e, talde edo hainbat ajaun aldi sortu direla ere frantzian horoko ean europantzeak ere bai, eta guztira e, azken urtean izan, iruruko bat ajaun aldi e, montatu dira. Ezan genezak, hori izan dela, e, pixka bat e, mugimenduak izan duen e, ojartzuna, em um, kenduta ere um, gailujaren garaian em um, foundation europe elkarteak uh, egin duen piska uh, um, bat dokumentu batik bat izenpetu dutela beste bestaimate elkarterekin eta beraz dokumentu horretan hainbat uh, neurri aldarikatzen dira ozeanoaren babeserako eta dokumentu horia eman zitzaien uh, agintari hai, um, esate baterako makrollendakariari eta eraginik eh, izan du politikariengan em um, Gure guk egiten dugun lana em, izaten da saiatzea beintzat maila jotan politikariekin, da legea legian eragitea. Beraz e, alde batetik bada lan bat ematzen dena egitak ematen duena bere dutena beren egun hirokotasunan beren konjokabideak eta aldatzeko eta e, saiatzeko gure ingurumen aztagna mugisten eta aginnteeriekin egintzen lana gehiago izan da legiaren aldekoa. Em, mugimenduak eginduna da e, beste hainbat elkarterekin batera batu e, aldarrikapen zabal batzuei eta minimo batzuei lege mailan kontutan hartu akitan daite izan. Ehm um, hori da lan bat ere hain eh eramaten dena urte ugte, zurte eta adibez nuke azken urteetan uh, plastikoaren inguruko um, zera um, kezka hori aintzinatu dela, naiz eta ez den orainik um, bere puntu optimalenean, eta beti ere legeak denbora ematen duelako aplikatzeko, eta beti ematen du sentzazioa erritarrak, e pixka bat fiteago joaten direna, direla legea baino. Mm -hmm. e, plastikoa aipatzu duzu, haipat ezagun, hauzea e, egoera, plastikoa da arazo nagusia? Na Ez nuke erranen plastikoa bakarrik dela arazo nagusia, Hala e, ere plastikoaren inguruan edo ondakinen inguruan diren datuak aski e, belduk dira. E, ejaten da gauhegun 1 e, milioi tona plastiko badirela, kure ozanuetan, eta uhtero urtero 14 e, milioi tonela da el, e, batzen, za, ezkiola zifra honi. Uh, izugajia da, beraz oh, sartzei shak, tugu ondakinak ondakin plastikoak, baina bestalde badira ere beste ondakin mota bat zusen da gaiak, uh, pestizidak mm -hmm. eta beste hori da pla, ondakinen gaia, baina gero ere hori oh, uh, hori initz, ikexlaria uh, iniz jiekeko ikexlaria kadibidez aldaketak klimatikoaren inguruko um, aztexketa bat egiten dutena eta aiek egiten dutena uh, gure gas isuriek segitzen badute gau egungo puntuan egoera zinez katastrofiko batera joaten gira, eta baliteke berean datuen arabera, 2000 eta gure itsasoaren maila, metro bat eta ogeiez igotzea, hori e, iltateke gidoerik txajenean. Horrek eragiten dituen kalteekin eta egin ginbarko duten adaptazio edo aldaketekin berean ingurunean esate baterako maina ere ozeanoa e, azitifikatzen be, mm -hmm. da berotzen da. Eta Hori guti pixkat nola ejan kaltegagia eta belldugagia da, Badakigurako e, ozeano ezin besteko tresna bat gure klima ejegulatzeko eta em, <coughs> gure ekosistemaren em, gure ekosistema orekatzeko. Uhum, klimaren uh, gai horoko uh, uh, jada eta uh, biztana zaila uh, konpontzea. Baina beste gisako kutsaduren uh, konpontzeko edo badira aitzinamendu batzuk? Uh, lehen gauza ez kutsatzea, baina uh, gauzekundan kutsadurari buru egiteko badira aitzinamendu batzuk? Ehm... Um manduak maila desberdinetan ematen dira eta e, maila desberdinetan eman behar dira beraz alde batetik, badugu egita eh, egita jokabidean eh, eh, eraldaketa, bestetik badugu industri industrien, eh, industrien eh, nola ejanlan eh, joze zuen eraldaketa eta eh, bestetik jannen nuke badugula legiaren maila... Eh, Beraz, e, bai, ozean babesaren alde egiten duten legeen aplikaziorako maila hori. E, lehen ejanudanaren arabera, bai, e, zera legiaren mailan, e, azken uhtetan, Europa, nadibidez, e, erabilera bakariko plastikoaren lege aski azkak bat e, bozkatua izan da, e, joanen uhtean. Eta beraz, horgen badituko hainbat plastiko mota, eh db aldera edo Mujiste aldera Joanen direnak adibidez gure pikniketan erabiltzen diren plastikozko plater mm -hmm. bat, zushek deskada beste em, zera lastoak eh, bestalde em, zera belagiak garbitzeko goto itxotzak baina egia da Joan hori da Europa mailako lege baten aplikazioa eta bozka eta Europa mailan lege hauek aplikatzen direnean Gero, e, jausten dira nazional mailara eta errialde bakoitzak berean eh transpozizio bat egiten du lege Europa legearen transpozizioa eta hor e, ikusten dira desbentasunak errialden artean, e, badakigu adibidez Frantsian jonen erabaki dela epeak luzatzea eta hori ez da bejiona izan. Horazor legearen mailan gira, um, Eitaren mailan nik eganzake azken urteetan eta batez ere eh, azken, bai, azken urtetan eta batez ere. Em, gazteenen belaunalian ikusten dugulazinezko kontzientzia hartze bat edo menzatik ikus mira gure ingurumenaren babesean ematen dela, Eta hori bizikik agentzitua da, um, zera um, iritsi publikoan gai hori eh eztabaidaren da zentroan izatea eta ni kortsalotzen ditut belaunaldi gaztenak egiten duten lanarentzat. Oso positiboa baita. Eta gero e, badugu industrien e, industrien maila Hor, e, bada, ezinbesteko e, behar bat, e, ekonomia zirkulak baten behar nean sartzeko, eta bai bat dira, industria batzuk lana egiten dutenak eta biatuak direnak ogen bidean, baina bada, orainika initz egiteko, adibidez, e, ikusten honen behi bat, e, Dora batzu, justuki lege horien arira, uh, erabilera bakariko plastiko horien arira, ikusti dut hainbat industria gilek, uh, atxe, uh, materiale behi bat uh, uh, atseman dutena plastiko bikziklagajiaren ingurugukoa. Ba, azken finan ez duena, eta hori promozionatzen ari dira, baina azken finan horiek ez du gure mutujeko arazoa, arazoa mutu gean, uh, zera konpontzen segitzen maitugu berdin-berdin uh, erabilera bakarriko kontsumo bat egiten. Mm -hmm. es, Sabina, urkat, zuek du zuen dokumentalaak egandugu segitzen duela beraz uh, mugimendu hori, ajaun egin zure planetaren alde, ze formadu dokumentalogek? Zag dira, el kajizketak, irudiak? Yeah. Alde batetik e, ba, ikusik, ikusten dira ajaunaldi ezberdinak e, eta oso polititada ikustea e, beste perspektiba batetik, zer bat dira eredroon irudiak eta aireko irudiak eta ikuspundu ezberdinetatik berriz ikusten ditugu, ongi ezagutzen ditugu inguruneak eta itxasertzak eta usteot aspektorretan hori jendari ikustatuko zaiola. Bestalde irudi um, irudioiek tartekatzen ditugu hainbat elkarizketekin e, eta hor hor zabaltzen dugu gure mezua eta elkarriztaketa horiek emateniguta aukera eh, mugimenduaren aurpegi edo bizai desberdinak eta mezu desberdinak adierazteko. Em, nik uste bat dela parte bat oso, puntu bat oso importantea dokumental honetan, da erakustea nola komunitate bat elkartzen den, eta ze gaita duen <coughs> antolatzeko, eta bere komunitatea bera sensibilizatzeko hilabetez hilabete, eramateko aldarikapen bat zeinetan sinisten duen. Hori <coughs> da, aspektu biziki importantea dokumental untan. Mm -hmm. Frantzexez da dokumentala? Dokumentalaren oien uh, ahizko izkuntza frantzexez da. Eh, ala ere uh, guk azpidituluak prestatu ditugu, eraz gaur egun baditu azpidituluak euskaraz, gazteleraz eta inglesez. Gara. Ikusgai uh, izanen uh, uh, da hostiral untan, hori mi da, miagitzen? Yeah. Bai hori da, beraz gure lehen estrenaldia izanen dugun miahitzen uh, lohoi altzine gelan, ostiraluntan, atzeko oita sortziak sortzia eta erditan. Saherak uh, eroskai dira um, zera lohoi altzine gelan, nahi baduzue. Uh, Nahamalki izanen itugu bisala uh, guretzako, <coughs> enkaskal jendea hain etortzen bada eta gero baditugu beste oraindik ez gira hasi e, zabalpenaren e, zera fase handi horretan momentuz hasi gira gure sare pertsonaletan mugitzen dokumentala baina baditugu deia hainbat data zehaztuta eta data politak e, adibidez Bresteko Eco Surf festivala cine surf surfeko eh, cine festivalan izanengira maiatzan <coughs> sekzio ofizialean Eta e, Angeluko zine festibalean, soft zine festibalean ere bai hori e, ustailan. Bestalde, em, endaian badugu data bat lotua ere endaiako zine gelan, zpi joarekin garapen jasangarriaren astearen behnean ekainaren bostean. Eta doni bane loitzunen em, egonen da projekzio bat, baina data horrein ikzti aztek dugu. Eta gero bai badituko ere hor momentuz martsolarako martsolarpidelako parise Bordale, nantes marchaisien guruan hainbat proiektzio. Eta <tusurra> daitekeri inguru hauetan izan denalarik aipatuko dugu hasteko. Sabina Urka beraz dokumentalaren egilea Lucie Francinerekin batean, zer Frederiko Kidea Milesker gurekin izanik bestalde batarte. Milesker soil.